Ігор, мабуть, сприйняв то всерйоз і запропонував свої послуги. «Я можу оптом взяти. Вони сміялися довго. Зільбер покректуючи, воронін поохкуючи, бос нечутно, але наповен рот освітивши хату своєю перлинно-сліпучою металокерамікою. Тільки бідолашний Ігор ніяк не міг торопати. Що у цьому такого? Ну, оптом, то й оптом. Воронін прочумався першим, від сліз очі і дав Софії мудру пораду. «Сонечка, ви як шоколадом торговать пойдете, то платице своє смінити і сапфірчики з брилянтиками Тома оставте, а то дорого за місто возьмут. Софія удавала, що не розуміє причини веселощів, так само, як Ігор нагнівалася. Та ну вас. Раз у житті трапилася нагода бізнесом зайнятися, копійку підняти, а ви усміх. Коли гості відійшли від веселощів, сіли до столу вже чисто прибраного, розклали документи, щось дописали, десь підписали, навіть печатки поприбивали, діставши з кишень. «Усе своє, як казали давні китайці, потрібно носити із собою, бо не знаєш, що коли згодиться». Коли квартира спорожніла, подвір'я спустіло, офіціанти здали Максимові за рахунком золоті ложечки. Софія скинула свою і зовсім не свою сукню, коштовності, залишилася тільки в колготках від того казкового обрання. Відчула себе царівною, що знову перекидається на жабу. Борис Аркадійович сидів у вітальні, відкинувшись на спинку м'якого фотеля, руки спочивали на бильцях. От і все. Попелюшка знову приступає до обов'язків на кухні. «Як моя робота, пане Фея?» Борис Аркадійович підвівся. «Очі стомлені, аж темні, засвітилися лукавством. Ви завжди така хитра, Софія?» «Ні, тільки по п'ятницях». Чар сукні і сапфірів минув. Їй знову хотілося кусатися і дошкуляти ближньому. «Тоді мені доведеться усі свої ділові угоди укладати у п'ятницю». Ваше бажання збагатило мене сьогодні на кругленьку суму. Я рада. А як мій гонорар? Якби бос менше володів собою, він неодмінно відкрив би рота так, що й ворону ковтнути не штука. А він дурень голову ламав, як делікатно запропонувати». Сумочку купив, наче в подарунок, а в сумочці гаманець, а в гаманці – дві сотні, як домовлялися. Бо ж не годиться гаманця дарувати порожнім. Ні, з тими жінками можна розуму відбігти. От ваш гонорар, бос простягнув чорну на всі випадки життя шкіряну сумку». «А гроші?» – підозріло запитала Софія, не мов її уже тричі одурено подібного сорту шахраями. Борис Аркадійович терпляче витяг гаманця показав. «Ми домовлялися про півтори сотні, решту залиште собі, мені зайвого не треба», – капризувала далі Софія. «Послухай, дівчисько, не переходь межі». «Ти стаєш нестерпною, чорт забирай!» – втратив терпець бос. «Зовсім ні. Я виконала роботу, ви мені заплатили. Спасіба. Прощавайте». І намірилася вийти з квартири. Та не так легко. Двері не відчинялися. «Ну що у вас за вічні заморочки? Теж якесь центральне блокування?» «Ні». «Просто почекайте, поки я зберуся». «Та я відвезу Софію Андріївну, не турбуйтеся», – запропонував свої послуги Максим. «Я сам». Максим примерз до підлоги. Крукуючи сходами на дві сходинки нижче, Борис Аркадійович був якраз одного зросту із Софією –